Kaixo Aracha León, sizile gordatzen dut anaizaten gustioi eta hementxe ba hementxe gaude ba beste urte batez lesoko txerrimuño, lesoko txerrimuño va ser eta beste urte betez esaten dugu 30. urte urrena delako 30 urte txerrimuñok okupatu zenetik ba abendu honetan, abenduaren 37 37 Azpia, egingo ditu 30 urte. Gurekin ditugu Iza eta Kaize, ba, txerri muñeako bikide biak ala biak ere historikoak, baina, bueno, biak ala biak ere oen dela oietamar urte zinete nimen, ez Bueno, gabon. Gabor. Gabor. Ez, oen dela urte gaztexo hasaret, ez? Ba, gosio, gosio. Gosio, niminzat doi. Bay. Eta ala ere, horrendika, txerri muñeako orduko jendea ibiltzen da, ez? Bai, bai, bai, hendikan ba, badau dugu norbait. Eri bitzen dena, loke pasa, que gero entrevistak eta iteko, pues ez da, saio gustatzen, baina bai, baindikan hasieratik jendea badago. Aha. Go betiko goguakin, zarrago, ba. baina betiko goguakin. Horregon da jarripe, ematau da, asierako suekerea zesineten, eta bueno, urte guzteagoetan ez, igual gora, eta zergatik anokupatuzen txerrimuño, eta zentu diben, igual, goetan, txerrimuño dituen, ezagutzen ez duen, Eruten entzaz, seguras, eskualdean ez da inore ongo txerrimunio zagutzen ez duenik hemen parranda ba bote ez duenik ez dut uste ongo deniz entzirik entzuten baina hini, baliteke norbeite egoten entzuten bakan potik eta bueno, zer da txerrimunio txokubatu bat esatez aparte zein izan da pixkaba bere, bere izahera Txerrimunio da, ba, jentiak erabiltzeko azpiegitura bat eta, karo, azpiegitura erabiltzeko moduak, ba, hogeita mar urtetan formazko eki ditu Hasieran etxokupatu izan duzen, eskuat bat, garai hartan eskuat deitzen zitzaion Geo gaztetxe bilakatu zen eta gaur egun ba, kolektibo edo zentro sosialan funtsilua betetzen du Zalba daude borruka talde asko gau erabiltzen dutena bere topaleku edo aktibidadiak egiteko eta guk ere bai ba, elkartzeko eta ondo pasatzeko leku bezala erabiltzen dut Zer da, gaur egun egiten dena, utxigora bera, azkenek urtetan, zer ze aktivitate egiten dira? Pues, bueno, e, udara niten da txalapartako aurrentzako ikastaroa gero ere bai dugu jagoiana, ukenduak, udabarrian, e, kontzertuak pia bat india aurten, e, Eh, ere bai erreportajeak eta dokumentalak ere bai botatzen dira, batzutan eh, Gero Baraskin kontsumo banaketa, banaketa ere baietan da Oginan banaketa ere bai Eta, bueno, haurten pues, pintxopotian modali da, berri da, martxan jarri da Ostrialero izaten da eta bueno oso giro polita duten da. E, Jaizan, gausen ba, e, de berria jende ezberdina ta Bilgune besena ba, ungi. Esta, bueno, pintxo egoten da, pote ere bai, baina gausak gehiago binburuan egiten dira ere bai, ez? Pintxo potearen inguruan, ba, kontzertuak, bai, aldian bai. Ba, bai, bai. bai. e, antzerkia ah. egonda ere bai, pintxopotean ohi da, bakoitzaren arabera. Eh, pintxopotean apuntatuta dagoena nahi bat du pues, nahi tokatzen zait eta pues, nahi du antzerki txiki bat eta antolatzen duzu. Eta pues, nahi du musika e, kontzertua egin, pues, ere bai. E, e, pintxopote da eskusa bezala, ez, Gero da e, jende guztia elkarrekin eoteko ostirala denez, erlazionatzeko eta gazte jendea ere hasi da etortzen eta beraiekin Ba, sarrak, komila tartean ez? Pues erlazioa aukitzeko eta denon artean ezagutzeko. Eta mm -hmm. pintxo pote izan da beti, pues haitzakia, ez? Mm -hmm. Aipatuitu zue gazteak eta sarrak, ez da justu momentua adenez, horien gazpak eh, izanetan gau de, horien ba, dela ba, urte pare bat edo la egontziren, ba bueno, izte batzuk, ez? Gehien ba, terriko gaztekin, eta... Ez dakit orta ikan indarberritu tatera den txerri muño edo nola ikusten duzuen egungo egoera, ez? Aipatu zuge, topten direla hori indikangaztea, badogola ikusten duzue jende urbiltzen ari dela, edo... Bai, bat gatazka horre guri ere barillo izan duzikun pixka gure funtzunatzeko modua eta gure kompromisuak eta gure bertan ere zertarako nahi denun olako baserri bat euki oideena ber planteatzeko, aimeste urteta gero, baino... ja... Ya... Pozdenak oso lanpetua gabiltza, gure bizimoduan, eta orduan pixka bat ikusi abertze zer abilpene eman nahi dilogungu txerri hori, eta hortarako bai jo izan dudigu, eta gau finkatzeko ere bai baguk urtetan hobetzen, jungean funtzionatzeko edo arauak, edo arau minimo batzuk, edo eta errezbetua urartian, eta Konturatu geha, egosin modutan ere ezin dela txarru minio nibildi. Zalba daudela modu batzuk, gutxiengo respetuzko modu batzuk, hori egiz bat ditugu betetzen, ba, zaila dela geho giroon bat e eukitzia. Hmm. Eta gustatu hortarako bai jo izan dudula. Eh, zuremuio du edo funtzionatzen dola es modo autogestionatuan, asamblea da Bai, ez da rexa orra iraute 30 urte ez, txistilori gabe, bai, mo imposible. Ez, txistiluan bizitzeko oh yeah. parte dia. Bai, bai. baino zuk esaten duzu na, eh, asamblean funtzionatzia, agintarili gabe funtzionatzia. Eta norbean esberdintasun guzti horiek enkajatzea ez da batere errisia. Ez da bat ere, Reixa. Ez, baina, hor da biltza. Etakio, libre nahi dugu izan, baina libre izateko ere ardura eki berdugo. Ez da, libre izan, nint nahi dudan nahi dudet eta berdintzein bestia zer. Oida, oida saile nahi zaten dira. Mm -hmm. Etxeaberak ere, ba, bueno, gor argazki, sarretan tolako, egoi tamar urteetako argazki guztan dira, baserri, zarbazen, hau. Ez, por eki, por eki aldatzen joan da, eta bain txemen gaudetximenearen aurrean, goxo, goxo, Gora ere, jongea lehen pixka bat ikustera, oso txukun dago, ez? oso... Gio eta txukun dago. Gio eta txukun dago eta gio eta guk egin ditugun gauza gio eta errez eguiteko. Bai. Nein ere, ustez, etorri zaigu ba, gure aurnazketa aur induguna, gazteak eta geho, e, erabili zerbitu zaigu e, pila jartzeko. Eta ere, duk ere bai, pos, nola haizek esan du, zenai dugun hemen, ba ere ez bakarrik nahi, nahi izatea baizik, eta egin. Ez? Ba nere ustez pilakoiek oso netorri zaigu horretarako. Ne nahi dugu hau egin eta egiten dugu. Puz, pues, e, etortzen dian jendea ikusiko du nola aldatu den txarremuño, ez? barra eta blaoa bekoaldea pia pila bat aldatu da, aldatu da. baina goikua ere dena pues bueno, nahi dugu xarman garrilean bizi eta ere praktiketan e, egin. Mm -hmm ei taipa egiten eh? diren ehitzen zehar baita egungo egoera nola den eta bueno orain ja, ja ikusten dugu ja hemen montatzen da izate ja lehenengo dokumentala ikustea soaste gaur ostegun arratsaldean bi harre biartika gaur erre egin taragoa eh? zer da zer da lesora urbiltzen dena edo edo txarrimoia hurbiltzen denak aurkitutako duna asteburo honetan bueno pos pues hostiralian gaur daukagu eh, dokumental bat gero hostiralian eh, Arratzaldeko sortzitan presoan aldeko enkartela da, gero behatzitan afari autogestionatua eta hoi esaten du pues, e, bakoitza ekartzen du bere etxetika, bere kutixik onenak. Eta gero egongo da antzerkila eta estularen gauerdiko hauntzak. Gero larun batian goizian hasiko gea mural margot margoketa batekin gero Amarretan hemen jartzen joaldunak, baina ez zintzuten etorre, baina, bueno, ordubitan bazkaia, babarrona eta popularra eta gero bertzo bertso musikatuak. Eta toreko ea bainat gaztelumendi, xamoa, jokin labaien, manxi, eta gero bibolinarekin gari, eta kitarra eixake. Eta gero tartetxo bat egoten da hola paroia bezela, baina da bukatzeko jasotzen eta holako gauzak, Gabian eh, Amartar ditatik aurreak kontzertu egongo da eta da mugrozizi, donostitik, tutankamon, gazteizti eta de brutal, zarauzkoak. Eta bukatzeko, bada, el fuego ilapalabra, hip hop, lobatu la fraternal. Eta gero dago DJ eh, jose lobatokoa. Eta gero, aste artean amazazpian, beste dokumentalaren emanaldia, eta da sio arena eta txokolata da batekin dastatuko dugu bide hori. Eta ostegunean 19an arratzaldeko 7etan dugu beste dokumentalaren emanaldia eta da intzilik erratiko zuen erreportajea. Estreno mundial. Estreno mundial Cherryบุรี. Bueno, Horetan batzuk ikusi zuten, Mikel Azulo, <coughs> baina bai ba bera estrenoa. Gose, bueno, hori, pues eso, eme, bai. hori da, hogeita urte egiteko ondo eh? Urte raza bai. gauzak eta gero baitare Aste osoko bai, Gero ba, ingo dugu, es... e, jarraituko dugu Hogeita e, mar garren e, Urte mugakin Urte osoan e, gauzake ingo dienak Izango dia e, Urte mugako Barruan bezela Jarraituko dugu txartela berdina Zeren pentsatzen dugu ez dela Hogeita urte Ez dia beti betetzen Eta orduan pentsatu dugu, pues Lusaera hori ematea urte osorako. Uh -huh. Eta, eta horrekin ditu ze gauzak, etxartela ipatu duze, baita ere, ez, kamizetak. Eta. Bai, bai. kamizetak, pegata batzuk iratea dira. Pegata, ere bai gero daukagu Kriston Mariska da, sosketa. Ha, bai, eta sosketatuko da Baskarillan, larun batian bertan. E, eta haber, haber tokatzen ba saigu etchekoei. Denon artean, ateko. Esas han no da iba. batzuk badukate, badaketa. Zeiketa etorri berdia zenbakia averberia tokatzen ba saia. Os oh, ondo. Ba bueno, pagura aldetekan sorionak ematea, txerrimuin hori. 20 egiteagatik eta beste 30 egitea baita ere, jubilatuko gean, eh. Bueno, ondo es etorriko de las gazteak, eh, go eta besterik gabe. Ez da gizule gehiago aipatzenagadu zure. Betxeko, bueno, pues gonadatuta zaudete, hoy bada kezuete, eh? Etorri gauza eta ostegunean, ostegunean seguro, baina ostegunea, ostegunea, ostegunea, bueno, malarum batenera seguro <laughs> bai, bai, emene, Bat, Batzu baskaltzera ta golfuenak. Hori da, gabean. Oi gen. venga, mierke ah, zure.